31. fejezet Talpra! parancsolta Efraim. Szuti pucéran, nyakában fabékjóval, hátrakötött karral, alig tudott felállni. Efraim a derekára kötött kötélnél fogva húzta. Besúgó! Piszkos kis besúgó! Megtévesztettél kölyök! Miért álltál be a bányászok közé? kérdezte a tábornok. Hiába álltott szuti kiszáradt ajakkal, összeverve, összerugdosva, homoktól és vértől mocskosan, még mindig haragos láng lobbant a tekintetében, amikor szembenézett az ellenségével. Hát tanítsam meg, mi az illem? kérte a sivatagi rendőr a tábornok Bérence. Később. Tetszik nekem a büszkesége. Hm. Azt remélted, hogy csapdába ejtesz? Hogy bebizonyíthatod? Én vezetem az aranycsempészeket? Hm, jó megérzés volt, Suti. A főtiszti Zsold semmire sem elég. Ha már az ország vezetését lehetetlen megváltoztatni, akkor legalább hadd élvezzem a vagyonomat. Visszamegyünk éjszakra, érdeklődött Efraim. Semmiképpen sem. A hadsereg ott vár ránk a delta vidék határán. Délnek indulunk. Megkerüljük, Elefántinét, majd letérünk a nyugati sivatag felé, ahol csatlakozunk Adafihoz. Kocsikkal, élelmiszerrel és vízzel sikerülni is fog ez a terv. Nálam van a kutak térképe, tette hozzá Aser. Felrakottátok az aranyat? Efraim elmosolyodott. Na, a bánya most már tényleg kimerült. De nem kellene megszabadulnunk ettől a kémtől. Azt hiszem, érdekes kísérletet végezhetünk vele. Lássuk, mennyi ideig marad életben, ha egész nap gyalogolnia kell, és csak két korty vizet kap. Hm? Cuti rendkívül szívós. A kísérlet hasznos lehet, ha a líbiai csapatok felkészítésére kerül a sor. Á, szívesen kivállatnám még egyszer. Türelem. A következő pihenőnél már nem lesz ilyen konok. A düh, a testében forrongó indulat minden egyes mozdulatában, minden egyes léptében benne volt. Ez élteti a végső kik, amíg csak a szíve dobog. Szutinak semmi esélye sem volt arra, hogy megszökjön három kínzójától. Végre a kezében volt Aser, és pont ekkor fordult a győzelme vereségre. Most már nem értesítheti pászert. Nem tudja elmondani neki, hogy mire jött rá. Hiába volt a sok küzdelem, meg fog halni távol a barátjától, távol Memphis-től, a Nílustól, a kertektől és a nőktől. Milyen ostoba dolog a halál. Szuti nem akart a föld alá kerülni, nem akart még beszélgetni a sakálfejű Anubisszal, szembenézni Ozirisszal és az ítélet mérlegével. Szerelemre vágyott, harcolni akart az ellenség ellen, vágtatni a sivatagi szélben, Pusztán a mulatság kedvéért gazdagabbá válni, mint az előkelők. Ám a békjó egyre súlyosabban húzta a nyakát. Ment előre, a húsába vágott a derekán a kötél. Az egyik aranyal megrakott szekérhez kötözték, és a kötél teljesen megfeszült, amióta Szuti már csak vonszolni tudta magát. A kerekek lassan forogtak, nehogy a szekér letérjen a keskeny ösvényről és elakadjon a homokban, de Sutti úgy érezte, mintha méterről méterre gyorsulna a pokoli íram. Fogytán volt az ereje. De valahányszor arra gondolt, hogy feladja a harcot, újabb erő töltötte el. Még egy lépés. Aztán még egy. És halára kínzott teste egy nappal öregebb lett. A szekér megállt. Sutti egy hosszú percig még állva maradt, mozdulatlanul, mintha többi le se tudna ülni. Aztán a térdei megrodgyantak, és lekuporodott a sarkára. Szomjas vagy, kölyök! Efraim gúnyosan meglengette az orra előtt az egyik tömlőt. Olyan erős vagy, mint egy bivaj. De akkor sem fogsz kibírni többet három napnál. Fogadtam a sivatagi rendőrrel, és utálok veszíteni. Efraim inni adott a rabnak. A friss víz hűsítette Suti ajkát és átjárta az egész testét. A rendőr viszont oda jött és belérúgott. Suti elterült a homokban. Amíg a barátaim pihennek, én örködöm és kivallatlak. A bányász közbelépett. Fogadást kötöttünk, nincs jogot kárt tenni benne. Suti a földön maradt, hanyat fekve, csukott szemmel. Efraim távolabb ment, a rendőr pedig a fiatal ember körül járkált. Holnap meghalsz, de előbb beszélni fogsz. Nálad szívósabb bányászokat is szóra már. Szuti alig hallotta a földön döngő lépteket. Lehet, hogy már mindent elmondtál, de biztos akarok lenni benne. Hogyan tartottad a kapcsolatot pászer Bíróval? Szuti enyhén elmosolyodott. Értem fog jönni. Mind a hárman bíróság elé kerültek. A rendőr leült a földre Suti fejénél. Egyedül vagy, nem tudtad értesíteni a bírót. Senki sem fog segíteni rajtad. Ez lesz az utolsó tévedésed. Eh, elvette az eszed a forróság. Áruló vagy, és már a világot is torzan látod. A rendőr a szutit. Ne bosszants, mert a kutyámmal tépetleg szét. Leszállt az éjszaka. Ne is reméld, hogy alhatsz. Addig cirógatom a torkodat a tőrömmel, míg nem beszélsz. Mindent elmondtam. Biztos vagyok benne, hogy nem. Különben miért tetted bele a fejed a hurakba. Mert ostoba vagyok. A rendőr a földbe döfte a tőrét a rabfeje bubjánál. Na, úgy Holnap lesz az utolsó napod. Bármennyire kimerült volt is Szuti, még csak el sem szundíthatott. A szeme sarkából látta, ahogy a rendőr kihúzza a tört a földből, Végighúzza a hüvelykujját a hegyén és az élén, aztán maga mellé teszi. Tudta, hogy még hajnal előtt használni akarja. Amint Suti elszünnyed, elvágja a torkát, hogy megszabaduljon a felesleges tehertől. Naser tábornoknak könnyen meg fogja magyarázni a valesetet. Szuti küzdött az olmos fáradtság ellen. Nem tudott belenyugodni abba, hogy álmában őjék meg. Ha a rendőr rátámad és mást nem tehet, legalább az arcába fog köpni. A hold, a legnagyobb harcos, az ég tetejére emelte görbekését. Szuti fohászkodott, hogy hajoljon le hozzá és döfje át vele, hogy véget vessen szenvedéseinek. A hitetlenségért cserébe talán ezt a kis kegyet megadhatnák neki az Istenek. A sivatagnak köszönhette, hogy még élt, hiszen szerette ezt a pusztító, száraz és magányos hatalmat, ezért a ritmusát követve lélegzett. A homok és kőtenger a szövetséges évé vált, ahelyett, hogy kimerítette volna, erőt adott neki. Ez a naptól égetett, szelektől átjárt sírhely jobban tetszett neki, mint bármely nemesi sírbolt. A rendőr ülve figyelte, mikor alszik el végre. Amint Suti lehúgyná a szemét, besiklana az álmába, mint a halál, hogy ellopja a lelkét. De Suti, akit a föld táplált és a hold fénye itatott, nem adta meg magát. Kínzója egyszer csak rekettes kiáltást hallatott. Hadonászni kezdett a karjával, mint egy sebzett madár, aztán hátrahanyatlott. Az éjszaka sötétjéből Előtűnt a halál istennője. Szuti egy pillanatig azt hitte, hogy képzelődik. Talán most halad át a világok közötti félelmetes határon, ahol szörnyűséges teremtmények támadnak az elhunytakra. Segíts, követelte az istennő, fordítsuk meg a holttestet. Suti felült. Párdúz, hogy kerülsz ide? Később elmondom, most gyerünk gyorsan, ki kell vennem a tört a tarkójából. A líbiai szőkeségre támaszkodva Suti végre fel tudott állni, majd segített megfordítani a holttestet. Párduc visszaszerezte a fegyverét, elvágta suti köteleit, levette róla a fabékjót, aztán magához szorított a kedvesét. Milyen jó érezni téged! Tudod, hogy pászer mentett meg? Elárulta nekem, hogy koptozban csatlakoztál a bányászokhoz. Koptoszba érve megtudtam, hogy eltűntél, és a rendőrök nyomába eredtem, akik előre kérkedtek azzal, hogy megtalálnak. A csapatból hamarosan csak ez az áruló maradt, akit most megöltem. Nekünk, líbiaiaknak gyerekjáték életben maradni a sivatag poklában. Na gyere, el pár kortyot. Egy bucka mögé húzta szutit, ahonnan korábban a tábort és a szekereket figyelte, anélkül, hogy őt meglátták volna. Hihetetlen, milyen erős volt. Két tömlőt is cipelt magával, amelyeket minden víznyerő helynél megtöltött, de volt nála egy zacskóban szárított hús, egy íj és néhány nyíl is. Asher és Efraim a szekereken alszanak. Egy hatalmas kutya is van velük, lehetetlen megközelíteni őket. Szuti elájult. Párduc csókjaival térítette magához. Ne, nem most! Segített Szutinak kényelmesen elhelyezkedni, simogatta, majd hozzá simult. Hiába volt Szuti végtelenül gyenge, Párduc ismét élvezhette a férfiasságát. Szeretlek, Suti, és meg foglak menteni. Noferet rémült kiáltásra riadt fel álmából. Pászer is összerezzen, de nem ébred fel. A fiatal asszony felkapott egy ruhát, és kisietett a kertbe. A teljes lány találta ott, könnyek között. A lány kiejtette a kezéből a korsúit, a tej szétfolyt a padlón. Ott, nyögte a kő küszöbb felé mutatva. Noferet leguggolt. A szana szétszóródott vörös darabokon ecsettel és fekete festékkel felírva ott állt Pászer bíró neve és néhány érthetetlen varázsige. Rontás! kiáltotta a szolgáló. Azonnal el kell hagyni ezt a házat! Vajon mát hatalma nem nagyobb-e, mint a sötétségé? kérdezte Noferet vállon ragadva a lányt. A bíró életet darabokra hull, mint ezek az edények! Azt hiszed, hogy nem fogom megúvni? Vigyázz a darabokra, én átmegyek a műhelybe. Noferet egy olyan enyvvel tért vissza, amelyet az edényfoltozók használtak. A szolgáló segítségével kirakta a földön a cserepeket, majd lassan összeilleszgette őket. Mielőtt összeragasztotta volna az edényeket, letörölte a cserépdarabokról a feliratot. Add ezeket a korsókat a embernek. Meg fognak tisztulni, ha bennük tartja a vizet, amelyel a szennyest mossa. A szolgáló megcsókoltanofered kezét. Pászerbíró, nagyon szerencsés ember! isten védi őt! Hozol nekünk friss tejet? A legjobb tehenemet fejem meg, írte a szolgáló, és elfutott. A földműves egy nála kétszer magasabb póznát ásott bele a laza talajba és a tetejére egy hosszú, hajlékony rudat rögzített. A rúd vastagabb végére vályokból vert ellensúlyt tett, a vékonyabbra pedig egy kötelet, amely a cserépedényt tartotta. Naponta több százszor ismételt lassú mozdulattal meghúzza majd a kötelet, belemeríti az edényt a csatorna vizére, majd enged a kötélen, hogy az ellensúly felemelje az edényt, és annak tartalma kiömöljön kertjének földjére. Egy óra alatt, 3400 liter vízzel locsolhatja meg az ültetvényeit. Egyiptom szerte így juttatták el a vizet azokra a magasan fekvő földekre, amelyeket nem árasztott el a folyó. Még csak az első adag vizet húzta volna föl az ember az új emelővel, amikor egészen szokatlan tompa zajra lett figyelmes. A kötelet tartva fülelni kezdett. A moraj egyre erősödött földműves ilyetten hagyta az öltözőberendezést, felmászott a meredek domboldalon, és megállt a tetején. Dermetten látta, ahogy közeledik felé a dühött ár, és elpusztít mindent, ami az útjába kerül. Fejjebb átszakadt a gát. Emberek és állatok fuldokoltak a vízben, hasztalanul küzdve a sáros áradat ellen. Pászer érkezett elsőként a helyszínre. Tíz halott, egy megtizedelt tehéncsorda, tizenöt összedőlt öntöző berendezés. A baleset súlyos károkat okozott. A munkások már elkezdték újjáépíteni a gátat, utásos is segítették a munkájukat, de a vízkészlet oda lett. A kapu főbírája összehívta a legközelebbi falu terén a lakosokat, az állam képviseletében vállalta, hogy kártalanítja őket és élelmet juttat nekik. De az emberek egyre azt kérdezgették, ki a felelős a tragédiáért. Pászer tehát kifaggatta azt a két tisztviselőt, akiknek a környék csatornáinak, víztárolóinak és gátjainak a karbantartása volt a feladatuk. Ők nem követtek el hibát, a szabályok szerint végezték az ellenőrzéseket, semmilyen rendellenességet nem találtak. A főbíró nyilvános ülésen mentette fel őket a felelősség alól. Ezután. Mindenki szemmelverésről beszélt, Átok sújtotta a gátat, a falut, eléri majd a tartományt, de még az egész országot is. A fáraó már nem védelmezi Egyiptomot. Mi lesz, ha nem üli meg még ebben az évben az újjászületésének az ünnepét? A nép bizakodott. Bízott abban, hogy a hangja és az akarata eljut a városok előjáróihoz, a tartományok vezetőihez, az udvari méltóságokhoz, és magához Ramszeshez. Mindenki tudta, hogy a fáraó sokat utazik, és ismeri a vágyait azoknak, akiket kormányoz. A nehézségekkel szembesülve olykor maga is tépelődött, de végül mindig a helyes úton indult el. Az Ányékfaló végre rájött a megoldásra. Ha pászer bíró közelébe akar férkőzni, és valamilyen balesetben akarja elveszíteni, akkor először is el kell távolítania a testőreit. Nem Kem volt a veszedelmesebb, hanem a pávián, mert az bármilyen vadállattal el tudott bánni, hiszen az agyara is vetekedett a párducéval. Az falu mégis rábukkant a megfelelő ellenfélre. Igaz, borsos árat kérte-kérte. Kem -kérte. páviányát csak egy másik, testesebb hím győzheti le. Az falu megvette, láncra kötötte a kiszemelt állatot és már két napja nem etette, miközben egyre a kedvező alkalomra várt. Délben érkezett el ez a pillanat, amikor Kem enni adott a majmának. Gyilkos fogta a marha hús darabot és elkezdte rákcsálni a terasz szélén, ahonnan a núbiai pászerházát figyelte. A főbíró éppen kettesben ebédelt a feleségével. Az árnyékfaló leoldotta a páviányjáról a láncot és óvatosan levette róla a szájkosarat. Az állat a hús szagot megérezve neztelenül felmászott a ház fehér falán és a fajtása előtt termett. A füle elvörösödött a dűtől, a szeme vérben forgott, a fenekel ilult, harapásra készen rávicsorgott gyilkosra. A rendőrpáviján leejtette az ételét és hasonlóképpen válaszolta kihívásra. A megfélemlítési kísérlet nem sikerült. Mindkét állat szemében harci dühvillant. Hangtalanul néztek farkas szemet egymással. Amikor Kem ösztönösen hátranézett, már túl késő volt. A két majom üvöltve egymásnak rontott. Lehetetlen volt szétválasztani őket, vagy elpusztítani az ellenséges majmot. A két pávián egyetlen alaktalan gombolyakban gurult jobbra balra, Kegyetlenül marcangolták egymást, és közben fülsértő üvöltéseket hallattak. A harc hamar véget ért. A gombolyak nem mozdult többi. Kem nem mert közelíteni hozzá. A szőrhalomból lassan előbukkant egy kar, majd az egyik állat letolta magáról a legyőzött tetemét. Gyilkos! A nubiai a majmához sietett, és pont abban a pillanatban kapta el, amikor az vérbe borulva összeesett. Gyilkosnak sikerült átharapnia a támadó torkát, de maga is mély sebeket kapott. Az árnyékfaló kiköpött mérgében és eliszkolt a közelből. A pávián noferetre függesztette a szemét, míg a doktornő fertőtlenítette a sebeit, majd Nílusi iszapot tett rájuk. Nagyon szenved? kérdezte Ken. Hát kevés ember tűrni ilyen bátran. Meg tudja menteni? Egész biztosan. A szíve erős, mint egy szikla, de tűrnie kell magának kötéseket, és néhány napig nem szabad mozognia. Oh, szót fog fogadni nekem és egy hétig ne adjon neki túl sokat enni. Szóljon, ha kicsit is rosszabbodna az állapota. Gyilkos az orvos kezére tette a mancsát. Szemében végtelen hála tükröződött. Az orvosok tanácsa már tizedszer gyűlt össze. Kádás mellett szólt a kora, a hírneve, a tapasztalata, és az, hogy fogorvos, tehát a fáraó örülne a megválasztásának. Noferet javára írták kivételes gyógyító képességét és hozzáértését, melyet nap mint nap bizonyított a kórházban. Ráadásul több orvos kedvezően nyilatkozott róla, és az anyakirálynő is támogatta. Kedves kollégáim, szólalt fel a rangidős orvos, a helyzet kezd tarthatatlanná válni. Akkor válasszuk meg Kadast, szólt a néhai Nebamon jobb keze. Vele nem kockáztatunk semmit. Mi baja a Noferettel? Ne, túl fiatal. Ha nem igazgatná olyan magabiztosan a kórházat, felelte egy sebész, magam is osztanám ezt a véleményt. A főorvosi tisztség egy igazi, kiegyensúlyozott férfit kíván, nem pedig egy fiatal nőt, bármilyen tehetséges legyen is. Ellenkezőleg... Noferet tettereje kadásból már hiányzik. Tűrhetetlen, hogy így beszél nagyra becsült kollégánkról. Á, nem mindenki becsüli nagyra, hiszen valamilyen csempész ügyletbe is belekeveredett, bíró eljárást is indított ellene. Ede ne, ne felejts el, hogy pászer Noferet férje! Az elmérgesedett vita egyre zajosabbá vált. Kedves kollégák, egy kis méltóságot! Vessünk véget a vitának, és hirdessük ki Kadas megválasztását. Szó sem lehet róla! No, vagy senkit! Az ülés az ígéretek ellenére ismét ugyanúgy végződött, ahogy elkezdődött. Szilárdan elhatározták, hogy a bizottság következő ülésén megnevezik a királyság új főorvosát. Beltrán megmutatta a fiának a birodalmát. A fiúcska a papíruszokkal játszott, felugrált az összecsukható székekre, eltört egy írnókecsetet. Elég ebből, parancsolt rá az apja. Vigyázz az eszközökre. Egyszer te is főtisztviselő leszel. Olyan akarok lenni, mint te. Parancsokat fogok osztogatni, és nem fogok dolgozni. Ha egyetlen erőfeszítést sem teszel, akkor még csak mezei írnok sem lesz belőled. De én nem akarok mezei írnok lenni, – Gazdag akarok lenni, földbirtokos. A beszélgetésnek Pászer érkezése vetett véget. Beltrán egy szolgával elküldte a fiát, hogy lovaglóleckét vegyen. – Nyugtalannak látom, Pászer. – Semmit sem tudok Szutiról. Hm? – És Aszer? Nyoma veszett. A határmenti őrségek semmit sem jeleztek. – Bosszantó. – Na, és mit talált Dénész számadásaiban? – Természetesen szabálytalanságokat, szándéskos hibákat és sikkasztásokat. Elég ahhoz, hogy vádat emeljünk? Há, közel a cél, pászer. Enyhe volt az éjszaka. Vitéz, miután őrült futkározást rendezett a lótuszos medence körül, a gazdája lábánál aludt. Noferet is elszenderedett már a kórházban töltött kimerítő nap után. A főbíró két lámpás fényénél egy vádiratot fogalmazott. Asher a szökésével ítéletet mondott önmaga felett, hiszen igazolta vele mindazt, amit az előző perekben felródtak neki. Dénész adót csalt, árukat sikkasztott, hivatalnokokat vesztegetett meg, Sesi zúk foglalkozott, Kádásnak a cinkosának tudnia kellett a sötét üzelmeiről, sok pontos adatot és írott vagy szóbeli terhelő vallomást lehet bemutatni az esküdteknek. A tárgyalás végére a négy férfi elveszíti jó hírnevét, és súlyos büntetést szabnak majd királyuk. Talán ezzel felszámolták az összeesküvést, de Pászernak még meg kellett találnia a szutit, és azután folytatnia kell az utat az igazsághoz. Ki kell derítenie, ki volt mestere Branir gyilkosa?